«Цить, цить!» – мали не закричала Лідія, але тільки зблиснула на дочку очима і скривилася, як від нестерпного болю. «Хто там у тебе?» – не пускала свого Ірена. «Розумієш, колега, колега моя!» – по каже Лідія, вимушена пропустити дочку і готова вже до всього найстрашнішого. А Ірена, вітаючися з гостею, знову невимушено дивується – — Ви мамина колега, а я вас досі ніколи не бачила і не знаю. Так, — Так-так, ми з твоєю мамою колеги, — погоджується гостя, а дивиться на Лідію, що й звеселило примовляє. — Колеги, колеги. — Колеги-колежанки, — яка ж одна моя колега. Ліді ж видається, що чорні очки з-за гратів вуалетки спалять її зараз вогнем лютої ненависті. От і все починається, встигає подумати Лідія, але вона вибиває ту думку кволими словами. Я, Лідія Федорівна, вже йтиму. Еге ж, так, так, залепетала Лідія. А дочка, вертячи голівкою, перекинула погляд з гості на матір. Я перебила вам. Ну, може, заважаю, тоді я ще піду погуляю. «Ні-ні!» – майже в унісон вигукують обидві жінки, і вона швидко йде до виходу. «Я вас проведу!» – Лідія встигає ледве забігти наперед і відчинити двері. «Ні-ні!» – твердо заперечує вона. «Ви ж поговорити хотіли?» І вона вже за дверима, наче спіткнулася об ті слова, зупинилася і мовчки... Спиною до Лідії стояла довго, а Лідія за своїм порогом чекала непорушно. І вона нарешті прихриплено обізвалась, не повертаючись назад. Коли я збиралася до вас, а повірте, відважитись на це було мені не так просто. Я багато... Можливо, занадто багато приготувала вам слів, а побачила вас. І скажу вам лише одне. Я не боюся вас. Ви не становите для мене загрози, повторила те саме, тільки холодним, неживими словами. І сама рушила на сходи, так і не обернувшись назад. А в Лідії, по заціпенінній, від тих неживих слів мимовільно вирвалося в голос. «Ха! Я вас теж не боюся!» 1980 рік. Квіти. То була перша ластівка. І вона заливалася таким нестримним, таким дзвінким чиріканням. Здавалося, величезна, щира радість вихлюкнулася на світ а з її щасливих грудей. Щебетання те мерехтіло веселими іскорками. Перепурхувало на висоті, сипалося на шкільне подвір'я, на шкільні вікна, на розкуйовджені голови школяриків. Оля мимоволі зупинилася і усміхнулася тій чорній грудочці, що приросла зі своєю піснею на сонці до електричного дрота. Вона переклала з руки в руку портфель, але не рушила з місця. Та ластів'яча пісня була такою променистою й звабною, як ця весняна небесна блакить, аж очі мружаться. І Оля зовсім забула про всі сьогоднішні прикращі, навіть те, що треба показати вдома щоденник з такою жирною двійкою. Зненацька над дротом прямо на сонце, мало не влучивши ластівку, Пролетів шматок цеглини. Ластівка злякано чегикнула і чорною блискавкою зникла у променистій глибині. Її щебетання теж зникло. А Оля рвонулася й собі за ластівкою поглядом, але там було настільки багато сліпучої блакиті, сліпучого сонця, що їй на очі набігли сльози. Якийсь час так і стояла, з засліпленими очима, і навіть не відразу почула, що її кличе Юрко. «Руда форма! Ти що, оглухла чи відключилася?» Оля хапливо витерла рукавом очі і пішла на й руки в клич. «Руда форма! Неприємно, звичайно. Але вона вже ні на кого не ображається. Хіба тільки Юрко так зве її? Вона вже звикла, що вдієш» коли в тебе зроду такі руді кіски. І потім прокляти це ластовиння. Вона ніколи нічого поганого не робила ластівкам. Навпаки, дуже любить їх, а все одно за тим ластовинням і очей в дзеркалі не видно. Ет, вона не ображається на ігрука за ту руду форму. Їй і думати про це не хочеться. Їй тільки шкода зараз за ластівкою і за її веселим чаріканням. Дівчинка підходить до Юрка.